طول ما انا باقين ده كل دخل ذلك انت او لا من اولي ذوي المحب المحاربين وذوي الغالي سن كان ذلك في ايمن او يهمنيا او خالديا او مزلييا او مره ذلك من طوائف كثيره لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلموا وسلموا تسليما كثيرا زحفك الله ما شاء U zaniss vezmu, salaha nuk sona вкусno Allahu jednak usanika Muhammada sallalaufu alaihi vasallam Kaje uzričani allaha tagoneKa ta'alā Ya eiyuha el ladīna āminu innatı équđa tukėtihī vallā tamomtu fanna illa wa antumislime only you've a uviriya watews Allah his dozens come prowith bajazuš nemoja tu mireti și mikesini krajini muslimani Dobr. Üj 재밌 illnessmi godili kuk se cam itzi govor м o yem unHad a prvarvom oraz odnosno o i stvari koje se rade na prvi, na prvi dan. Pa smo rekli da na prvi dan imamo koje radnje, znači imamo prvo što je bacanje Kamenčića na džemratu Al-Fabeh, poslje toga imamo klanje Kurbana, poslje toga imamo šta? Utjevšišanje ili brijanje. I poslje toga imamo šta? Poslje toga imamo glavni tavaf, odnosno tavaf Urifada. E, Hadis koji smo citirali, zadnji ko je bio to je bio hadis ko seče mestre Abdullah ibn Amra ibn al-As znači hadis Buhari Muslim znači jedan bitan hadis za Abu Bakra vam jeste da se kaže da njemu na kraju hadisa se kaže da Bozhi poslanik sallallahu alayhi wa sallam nije učinio bi pitan sto radnjama uh, tog dana ove četiri radnje ako bi neko dao prednost nečemu znači nešto uradio prije nečega a da Bozhi poslanik sallallahu alayhi wa sallam je nabi rekao if'al wala haraj va se to kada Hafiz pomenu Hafiz ibn Hajar izpomenu hadis od Miswara ibn Makhrame. Od Miswara ibn Makhrame. Pročetno čega ono je. se kaže da je Boži Pusanih sallallahu alaihi wa sallam nađara qabla an jehliq. Da je zakla u kurban što je obriju glavu wa amara ashabahu li dhalika i to naradio ashabima. Na čovaj hadis bi mogo da ukaže da je rado slijed obaviza. Međuti ono šta jedan broje u gama ibn Hađaru, na spominje o nju ovoga uh, hadisa, jeste što ovaj hadis nije desio na hađu. Uh, ovaj hadisa nije desio na, na posaniku sallallahu alaihi wa sallam hađu, nego se umri, ko je umri, koje je bila šeste godine po hijri. Kada je Boži posanik sallallahu alaihi wa sallam tijelo da umru, pa su ga mušrici spriječili, pa naredio ashabima, Nači, da učini ovo kako bi izašli, kako bi izašli iz herama. Međutim, imena mnoge namere koja iako je ovo spomenuto, iako je vo uistino se desilo u tom događaju, međutim, nači da je njegov propis vezan, propis da njegov propis vezan za hadž. Ma da smo rekli značono što je ispravno jeste šta? Jeste znači da bilo od koji od ovih radnje da čovjek učini, nači inshallah taala, nema za u tome i to mišljenje džumura. Nek' smo mišljeni bu Jusufa i Muhammada za raz kode bu Hanife koji kaže da je redoslijed obavestni. Ti pročitajte na hadisi. Prenosi se od Misvara ibn Mahrame radijallahu anhumah da je Allahu Pusanih sallallahu alaihi wasallam zaklao prije nego se obrijao i da je svojim mashajbima to naredio. Prenosi Bukhari. Prenosi se da iše radijallahu anha da je rekla, rekao je Allahu Pusanih sallallahu alaihi wasallam kada bacite kamenčiće i obrijete glave Predstavim vam dozv uh, dozvolen bit Miris i sve ostalo. Predstavim dozvolen. Dozvolen, dozvolen. dozvolen. Miris i sve ostalo osim žena. Prenose Ahmed jebu Davud u lancu je slabost. Uh, ovaj hadis znači hadis je za Bilal ibn Ahmed jebu Davud i avisal ovaj hadis ka je da u fi isnadi je daf hadis ma slabost. Hadis radiš radi Allah ta'ala anha. Ovo ovaj je hadis je Uh, govori, a neče mu što se zove al-tahallul, al-avval ili al-asgar znači, prvo uh, prvo oslobađanje ili prvo skidanje hrama znači, prvo ili malo skidanje Hrama. Ako se sjećate govorili smo, kad smo spomenili hadisu džabira, znači, da uh, od pririke, jelo tako smo tamo kazali, znači, da ovom danu čovjek počinje da se skida šta? Da skida, da skida i hrame. Međutim, skidanje hramea biva kapo. A to je, znači, prvo ti postaje biti dozvoljeno sve od zabranjene stvari, od mahadhuratu ili osim čega? Odnosa osim, osim odnosa sa ženom ili one stvari koje su prethod koje prijethodne odnose. To znači da čovjek kada šta, baci kamenčićem i kada obrije se, znači, to se zove tahallul al-awwal. Znači čovjek ako bude na mini i baci na džemretu l'aqabe i skrati kosu ili obrije, obrije, obrije kosu, znači tada se skida, skida iz ihrama. Jel u redu? Što to znači? Znači li to bukva onda mora odmah skimti ihrame? Ne znači, nego u smislu ne starovi u ihramu postajemo do zvone. Što znači da čovjek tada, znači, može da se namiri še, može, uh, kako se kaže, da otkine nokte i sl. Međutim, jeste mosta muzabran na sve. Ostaje mu zabrano odnose sa so ženom, sve dok ne završi tavaf. Odnosno, dok ne završi tavaf i sa'j. Dok ne završi tavaf i sa'j. Ma da čemu? Kači isp... doći govor o sa'ju kada u pitanju, kada u pitanju, kada u pitanju, kada u pitanju tamattu. Dobro. E znači još jedno, znači ovdje svadi su kaže ida ramai ida ramaytum wa halaqtum. Znači, kada bacite, to je, kada bacite, kamenčice, i kada obrijetese, fa kada halla lakumu týbu, znači, dozdovoljeno vam je miris. Vokullu še'in i ostalo illa nisa osim, osim žena. Dobro. Znači, od edo spomenijem, tako, islamske učenjaka, apostoje razirajeni, sačim, sačim biva ovaj prvi tahallu, sačim biva ovaj prvi tahallu. Ba <tok> taku jumhuru lmeh, koji i bilježemo govo za bilježiti, znači jumhuru lmeh smatra da prvi tahalu ili al-asgar nabiva osim sa bacanjem jemrata i sa ili kračenjem. I sa brijanjem ili kračenjem. Jogu je mislija jumhurah. Znači, shodno lmeh što je došlo hadisu. Znači, da bi va bat jim na bat jim na I sa na jemratu na jemratu na jemratu na jemratu na jemratu na na jemratu na jemratu na Znači sa brijanjem ili kraćenjem. Dobro. Međutim, znači da znate, i ovo Allah najbolje zna da je ovo mišljenje ispravnije. Da je ovo mišljenje ispravnije zato što je u skladu znači sa opisom posanikov sallallahu alaihi wa sallallama hajja. Sa opisom posanikov sallallahu alaihi wa sallallama hajja. Međutim, pored ovoga mišljenja, posle mišljenja, da prvi tahallu l-biva samim tim što čovjek baci džemretu l-aqabe. Naci samim tim što baciš na Džamaretu na Aqbe, znači e, šta, znači, baš e, slobodio se od svega osim, znači, nešto od svega osim od žene. Naci slobodio sam smislu, znači da mu je postalo dozvoljeno sve osim osim žene. Dobro, ovo mišljenje ko kojeli da zabilježi, e, znači ovo mišljenje se prenosi od, od velikog od jednog broja selefa, prenosi se od Omara, prenosi se od Ajše, prenosi se od Ibn Zubejra. Da ti znači, mišljenje Alqa ma ya tabu yabu thura. Također mišljenje e, Malikija, rivayet od Imam Ahmeda, jadabruga Ibn Hudama, odabruga Ibn Hudama al-Maqdisi, jadabruga Ibn Hudama al-Maqdisi. Dobro. Znači prema se Sa'idna Basara, radijallahu anhuma, da je vjerjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ženama nije propisano brijanje, one samo krate kosu. Prenos je Abu Davud sa dobrim senedom. Dobro, znači ovo smo već kazali, novi hadis nećemo puno zadržavati. Znači rekli smo, znači da je e, kraćenje ili brijanje Znači, od, od pohmanih stvari je hađa, je li? Je li pohmanih stvari hađa? Od vađiba hađa. Međutim, i nova, ruknova, ako si imali smo rekli, znači, jedan broj uleme je smatruo to i ruknu. Međutim, većina uleme je ono što da je brijanje ili kraćenje, da to od šta vađiba. Dobro, i pojasni smo to. Znači, ima je Mahmed, ne znam da li smo, ima je Mahmed i Mani, kažu, znači, obavezaju brijanje cijele glave. je okay, Kjebladu life kaže, Ako bi obrio četvrtinu, dozvoljeno mu je. Ako obrije četvrtinu, dozvoljeno mu je. Međutim, to je pokuđeno, pokuđeno da radi. Jel' tako? Ili, znači, osnova je da čovjek obrije sve, ili da skrati, jel' da skrati sve. Smijem se reći, ne znači, se zašto smijem. Ili da skrati, znači, sa svi, da, da skrati sa svih strana. A smo da je bolje šta? Dobri. Dobri. A kada je u pitanju onaj koja obavlja mu teme, temet to, da bi bolje šta, Na mojem bolje je šišanje, kako bi kasnije ubrije. Sada ti ja samim spominje, u komentaru blogu u Mirama, da je jedan ušao čovjek, da je vidio čovjeka, mislije da je vidio, on čuo. I kada je prvi put ubrijeo, ubrijeo <gledo> pola glave, pola ostavio. Obrek što se to uradio, <gledo> kaže drugu polu, drugi pola zahanđuje. <gledo> kaže pola sada, okolo, pola, kako se kaže zahanđuje. Dobro. Znači kad čovjek obavlja temetu, znači prvo će obaviti umru, Znači, tad me bolje je da šta da skrati. A onda kad bude, opet obuči hrame za hač, da šta obri. Međutim, ako bi se ne obri je dozvoljno. Međutim, šta će ako dođe opet i znači, nema ništa na glavi, mora da pređe žiletom. Znači, mora da pređe. Pre... Kako se kaže žilet? Musi. El musa. El musa. El musa. El, ja sam čuo da je govoro el, el musi. Musi. Na amigu. Evo. Musi. Dobro, Dobro. Znači, međutim, kada su pitanju žene, znači, ženama nije dozirno da briju, nego će žene znači, samo skratiti, znači, skratiti, malo kao što smo to, pa ja sam neto ukazio ovaj hadis. Dobro. Sada je govor, će doći o mini, znači, onu prvu noć, obratite pažnju, znači, sunnet je da čovjek ode na minu prije Rafada, tako? i da tu noći. I da onda odje na refat. Međutim, danas sad žije. Odmaj idu. Danas odmaj idu na refat. Dobro. Tu noć gdje proves, provesti? Znači, provodiš. Trebao bi provesti na muzdalifi. Ili na putu ona za muzdalifi. Je li tako? Znači, posle toga ideš na muzdalifi. I treba bi da je noći iš na muzdalifi. Uglavnom nije se. Znači, došao si na minu. I sad se ovo radio sve što se radio. Na mini ostaješ sada koliko? Znači, obratite pažnje. Imaš bacanje. Naci, završili smo sad prvi dan, Bajramski dan. Sad dolaze tako tajkozvani Ajamu Tashriq. Naci, dani Tashriqa, odnosno ostali dani Bajrama. Naci, kod nas ljudi kažu četiri dana Bajrama, tako. prvi dan je Umul Nahr. Ova tri dana se zovu, naci, drugi i treći, to je 11, 12 i 13. Tako. Naci, zovu se Ajam Tashriq. Dobro. Odoba tri dana koliko bi trebalo ostati meni. Naci, da ostaneš dva I dozvoreno ti je da odeš. A možda ostaneš tri. I da ostaneš tri ti je bolje. jelo red redu. Međutim gledaj. Prvi dan Bajraba si završio, završio bacanje, završio brijanje, završio tavaf, glavni tavaf olifada. I tu nož bi trebao da ostaneš na mid. Da noćiš, znači, taj dan na, na 11. da budeš na mid. Jel u redu. Znači, tu nož da budeš na mid. Dobro. Onda... Na dvanesti. Na dvanesti. Ne. Znači prvi dan bajnama je koji? Deset. Deseti. Znači, noćiš na minu, na jedanesti. Jel uredno? I to ti biva znači, jedanesti je prvi dan čovrši. Prvi dan dana te šreka. Jel uredno? Dobro. Tada počinje bacanje. Znači taj da imaš odradnji, hađaš šta samo? Bacanje. Međutim, tada bacaš Kada opočinje bacanje? Podnemac. Nakon povodnje namaza. I to ono što smučaj govorio, znači, da bacanje biva posle podne namaza. Dobro, to je darnesti dan. Dobro, na dvanesti dan, drugi dan te širika, također trebaš da noćiš. Znači dvije noći trebaš da provedeš taj banje na min. I tada također bacaš posle podne na, namaza s tim što i taj dan i dan prije bacaš na svatriđu svat i Tada, tada ideš. Kada je prilike ljudi odu? Oko kojih doba? Uglavnom, znači, ljudi tada idu. Sljedeći dan, ko će da ostane, ostane. Ako odeš znači, gotovi su ti, gotovi ste obredi, gotovi ste obredi haću. Vičina ljudi ne radi, koliko razne. Mm. Uglavnom, sad ova dva dana, znači, imaš dvije noći, znači sa 10. na 11. i 17. na 12. Jel u redu? Znači ta dva dana, znači te dvije noći. Dje nočiš? Na mili. Nočiš na mili. Znači sumnat Božijih posanika, srlalallahu a.s. da se ta dva dana noći na mili. Obrate pažno, znači imaš ta dva dana i dvije noći. Znači odlika ta dva dana je da bacaš na sva tri džemreta, jel To si znači drugi i treći bajramski dan. Ili prvi i drugi a jam tešir, znači jedanest i dvanesti, jel u redu? Dobro. Tad bacaš na tri džemreta i bacaš po sepodnje, po Dobro, obje dvije noci, znači, sunnet Božijih posanika, sallallahu alaihi wa sallam, da budiš gdje? Da budiš na min. što se sada ulami razilazili, je li noče na mini obaveza, ili noče njena mini sunnat. Znači, na obaviza, na ne, je li noče njena mini obaveza, ili noče na mini sunnat. Kto nešto nisana brilh hodinu. I sledeća dva hadisa če dočetum je. Prenosi se od Ibn Omera radijallahu anhuma da je Abbas ibn Abdulmuttalib radijallahu anhuma tražio dozvol od lahovog poslanika sallallahu alaihi veselame da prenoći u Mekki u noćima mine zbog njegovog nepajanja hađija pa mu je dopustio. Mutafekun alaih. Dobro, sletićam. Prenosi se od Asma ibn uh, Adij radijallahu anhuma da je lahovog poslanik sallallahu alaihi veselame dao olakšicu pastirima deva da ne borave na mini. Dabacaju kamenčje na dan Bajrama. Dobro posjećujete. Dabacaju kamenčje na dan Bajrama. Potom dabacaju sljedeći dan za dva dana. Mm -hmm. Potom dabacaju na na dan Nefra. Dokran sektor, Sai Sahih ibn Gavcenije Tirmizi ibn Hibban. Dobro. Prijedis, da zadržimo na. Na Cibnomera. Ja Abbas ibn Abdul Muttalib. Ja Abbas ibn Abdul Muttalib. Radi Allahu ta'ala anhu, ابي ادغو ورنزشته za nepajanje hadija. Pa je zatražio izunod poslanika, salatu wasalam, da noći u Mekke. To jeste da ne noći gdje? Na minu. Da ne noći na Pa mi je Boži poslanik radi napajanje hađeja. Pa mi je Boži poslanik, sallallahu alayhimu salatu da zvoli. Znači, kada je ljudi koji imaju potrebu. Znači, kao što je, na primjer, bilo napajanje hađeja, ili, na primjer, danas, znači, ljudi koji su dobšte koristi. Ljudi kažu kao, na primjer, doktori, medicinari, policija i tak Znači imaju definitivno, po koncenzusu, olakšicu da idu, da spavaju meki, da neće nam idu, jel'o riječi? Znači imaju šta? Znači olakšicu da idu. Dobro. I kažu ovo, znači upuću na jednu opšte šariatsko pravilo, a tu je da, znači, el mešakka težkubutaj sije. Da, znači, poteškoća, znači, povlači olakšicu, jel'o riječi? I jedan od opšte, Znači, šariatskih pravila, šariatskih pravila orakšte se zato što bi u tome onda bila velika, velika poteškoća. Što zna, opet naglašavam, znači, si oni ljudi koji imaju potrebu. Znači, da idu, znači, oni šta? Znači, idu. Međutim, kakav je propis za ljude koji nemaju potrebu? Znači, čovjek zdrav, znači, nije slab, jak. E, I, znači, on je na minu. Znači, kakav je njegov propis boravka na minu? Znači, veliki broju na me, Da neka je džumhuruna me nači smantra da je noćeni na mini odvaj džiba hacca. Nači da je obaveza čovjeku da šta da noći na mini. I ovo mišljenje, nači mišljenje kod to je mišljenje Malikija, također mišljenje kod Šafija i nači kod Šafija nebi ga ocinio da je to ispravnije mišljenje. Takođe to je nači zvanično ili da kažem mezheb kod Hanbelija, a to je da šta, nači da je obaveza da čovjek noći, da čovjek noći na mini. Eto. Drugo mišljenje jeste da je noćenje na mini sunnet. Da je noćenje na mini šta? Da je sunnet. I to je mišljenje Hasan al Basrija, to je mišljenje Abu Hanifei i također i vajt od imama Ahmeda i ispravno ga ocijeni, odnosno odabro to mišljenje, mišljenje i ibn Hazmi. Znači da je noćenje na mini kao mini sunnet. Znači kod imama Abu Hanife, ako ne noćiš, znači imaš ništa? Nemaš ništa. Međutim, znači pored toga, znači ode želim samo da naglasim, da kažem. da ima koji kažu da oleme Od one uleme koji kažu da je noćenje na mini vađu, koji kažu da ako ga ostaviš, da nisi obavezan pa da zakolješ kurban. Zašto ovo kažem? Zato što je pravilo kod hađa da ako se izostavi vađu, da je šta? Da je klanje kurbana. Da je klanje kurbana. Ja I ovo je ja jedno također odmišljenje imama Ahmeda. Znači kaže imam Ahmed po pitanju onoga koji ostavi me bid, la ši' a alaihi wa kad esaa. Naci nije obaveza ništa da učini, međutim ni uradio, ni uradio ispravno djelo. Ni uradio ispravno djelo. Onda me spomni i kaže, znači da ako čovjek ne nađe ne nađe mjesto, znači da noći na mini, znači mjesto da kažemo normalno mjesto da noći, znači što većine slučajeva šatori i tako dalje. Ako ne nađe takvo mjesto, znači da spada sa njega noć na mini. Znači ako jedino što mosta ne znači da noći na ulici ili tako dalje, da sa njega spada noći na mini i da nije obavezan da ništa, in, da nije obavezan išta, ni išta da uči. Dobro. Uh, drugi, drugi hadis bio, dobro? Drugi hadis bio od A'asam ibn Adiyah, gdje se kaže da je postanin sallallahu alaihi wa sallam dozvolio čobanima. Je li tako? Pastirima deva, znači neko izčubalo deve, da ne noče nači da yu, na min. I pažete šta se kaže v Hodišu. Jermuna jevme nahra. Znači da bacaju ne da nahra. Znači dozvolio im je, odnosno prvi dan, Bajrama će bacati. Pažete šta se kaže. Thumme jermuna lagad li jevme in. A zatim če sutra nači dan. Znači jedanesti dan baciti za dva dana. Znači bacite za jedanesti i za dvanesti. Kaže a zatim će na dan odlaska, znači trinesti dan opet bacat. Znači, dozvolio im je da u jednom danu bace za šta? Za dva dana. Isto ga ulema uzima, znači to ono što ovdje želim da spomenijem. Znači, iz onoga što ulema uzima jeste, znači da kad su pitanje ova bacanja, a ja mu te širio, znači koji dan, jedanesti, dvanesti, trinesti, Da svi dani, ako u njima baciš, znači smatraju se dani i bacanje. Znači, ne dani i nedoknade. Šta to znači? Ako jedanesti dan ne baciš, nego baciš tek trinesti dan ili dvanesti dan, znači kažu da je ispravno. I da nisi obavezniš da učiniš. Znači, ta tri dana su u propisu jednog dana. Jel red Svim što u nama kaže da moraš bacit pa se vratit, bacit pa se vrat, bacit pa se vratit jeloj na Napri, primjer desise hoćeš da 12 11. dana nisi baciš 12. dan da baciš dođe 12. dan baciš na rata, vratiš se baci znači prvo za onaj dan onda za taj za taj dan znači to se uzima iz znači iz spomenutog, iz pomenutog hadisa da takođe ovde e, propis kada je znači kada do kada je bacanje znači koje vrijeme koje vrijeme bacanje A znači smo da bacanje tog dana počinje kada podne. Znači počinje od podne namaza. Međutim kada je znači kada je kraj tog bacanja. Naći jedan broj onami kaže da je kraj tog bacanja buru al-shams. Znači zalazak sunca. Do akşam možeš baciti. Ako nisi bacio, baciš sljedeći dan za taj dan. Međutim znači većina ulema smi smatra da je dozvolno bacanje po noći. Da dozvini no bacsa ponoć. To mi se većina ulama smatra. I pogotovo znači takođe kak seče znači šibinbaz seče za za šimsemi ta je nači kol pogotovo ukoliko je radi potrebe da nema zaplike da čovjek baca da čovjek da čovjek baca Da nema zaplike da čovjek bacsa ponoć. Dobro. Prenosi se od debo Bekerta radi Allahu banu da je rekao. Držao nam je hudba Allahu subhanahu wa ta'ala menadan Bayram. Dobro. Načo voje? Ne dan bajerom, obratite pažnje, je umr naha. Dalje i Prenosi se od Sarra binti nebha, nebhan radijallahu anha da je rek, rekla, držao nam je hutbu Allahu psalnik sallallahu alaihi selleme na dan glava, drugi dan tešrika i rekao je, zara ovo nije srednji dan tešrika. Hadis prenosi je budavu sa dobrim senedom. Dobro, oba dva hadisa, znači samo ću se ukratko zadržati na njima, znači ukazuju na nešto šde, što se zove propisanost hutbe. Znači, mešruijetul hutbe, znači mimo nadane refata. A to je znači da imam, ili onaj kome imam, ladle, da kažem puno moći ili dozvolu, da, da održe, održe hutbu, da održe govor. Znači nije džumanska hutba, nego znači hutba, znači isto ste videli, znači nadane refata. Znači nije to, znači to je hutba koja se drži prije namaza, znači prije podne i kindje namaza. Također kažu, znači na jevmu nahr, znači da se drži, da se drži hutba i na jevmu, znači jevmu rus, znači na dan, bukvalan prevod bio dan glava. Koji je to dan? To je 12. dan, na jevmu rus je 12. dan. Znači srednji dan od onih koji, od, od ona tri dana. Naci prvi je dan Bajrama, ostalo su još tri dana. Naci 11., 12. i 13. to je 12. dan. Sin u 7 brojaleme kaže da je to 11. Međutim ise, bilo kako bilo, znači to je pohvalno da se tada održi, da se održi govor i onda samo da spomenem zašto se zove Jumur us. Naci zvali su to Jumur ruu zato što su tada jeli glave od kurbana, znači zato što su tada jeli, znači, glave, glave od kurbana. E sada pitanje koje nam dolazi, znači jedno da kažemo, važno je bitno pitanje, a to je, znači, koliko tavafa, da kažemo koliko tavafa ili sa'ja, znači, čini određene vrste hađa. I ovdje moramo zato ukratko napomenuti, znači, ponovno se vrati, brzinski, ili na brzin da ponovimo što znači ifrat, što znači ikiran i što znači temet. Znači, ifrat je koja vrsta hađa? Znači, samo čovjek obavlja hađu. Znači, to znači, obučeš i hrane, je li tako, dođeš, obaviš prvi, kako se kaže, obaviš prvi onaj, pr, oba, obaviš prvi tavaf, uglavnom dolazi ti, kako se kaže, dolazi ti, dolazi, ti, dolazi ti arefat, dolazi ti poslije toga onaj glavni tavaf, dolazi ti saaj, međutim, tu imaš samo znači, jedan tavaf, jedan saaj i tako dalje. Znači, u stvari imaš tavaf onaj ko dolazi, međutim, glavni tavaf, jedan tavaf. Jel I to je obred samo hađa. Znači, to je obrad, samo hađa. Znači, nemaš tu, umri. Međutim, šta je sada? Sad imamo, znači, nešto zove Qiran i nešto šta je Znači, temetu je šta? Znači, i temetu, i Qiran U sebi sadže, i hađ umru. I zato oni kodu u kurban. Međutim, rekli smo njihov kurban idem, šukran. Znači, nije džubran. Znači, krv zahvali. Zato što su u jednom ibadetu objedinili dva ibadete. E je sada? Znači, temet to je, došao si, obavio si umru. Znači šta? Činio si tavaf, činio si saj, skratio si, robrio si glavu, iskinuo si hrame. I sada si šta? Završio si umru. Sada se opet ušao, u se si opet ušao? Hrame. U hađ, opet ušao u hrame za hađ. Ideš na refat, bacaš, kolješ, briješ glavu, vratiš se i obavljaš šta? Tavav. Tavav. Tava. Taj tavaf je zašto? Hađski tavaf. Hoćeš li poslije toga učiniti sajn? Hoćeš. Znači, ispravno je za temetu da ćeš učiniti opet sajn. Znači, ispravno da ćeš za temetu, ponovo učiniti šta? Sajn. Znači, ponovo učiniti sajn. Dobro. Međutim, Qiran, Qiran je šta? Da spojiš sajn. Spojiš hađ i umru, ali ne skidaš, <coughs> ne skidaš i hramn. I tu čovjek kada dođe, znači šta isto u komu temetja, znači obavit će, obavio si tavaf, Obav i osvisa'i, isto ako mu te metti, sa ma neske idas ihram. Jelur iedu. E sada, šta, ides na refat, sad se vraćas, i šta onda obav gash? Tavaf. <tabavu> tavaf. obaviti osvisa'i? Ne. Ne, nećer. Kod hanefiya dva, tavaf <tabavu> i dva sa'i. Kod hanefiya dva, tavafa i dva sa'i. Jelur iedu. <tabavu> <tabavu> Znači, to je sa tematika o kom govorim. Ima li ovaj drugi sahih name. Remsi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Dvoj tavaf oko Kaabe i između i Mere dovoljan je za hač i umru." Za tvoj hađi tvoj ruk, to je buka Znači da je poslanik rekao tavafu ke bil bayt. To znači pa pogledaj. Pa, Ovde Aisha obavljala šta? I hađi mu. Jeluri znači bila je. Znači obavljala hađi I Božijih posanih sallalallahu alayhi wa sallam je rekla tawafu ki bil bayt tawavljanje tawafa wa bayna safa wal merva i izmedju safa i merva. Ubratje pajnu. Znači ulamna naziva izmedju safa i merva je također tawafa. Kaanje yekfiiki li hajjiki li hajjiki wa umratiki. Dovoljant je za tvoj hajjumru. I za to, vacina ulamena da qarin nači da kovavlja qiran nači da mu je dovoljan jedan tawaf, jedan sajn. Naci jedan tawaf i sa'i za hadž ili za umru. Dob. Međutim drugo mišljenjem, znači drugo mišljenje glasi da je za Kiran, znači da je potrebno dva tavafa i dva sa'ija. I e to je mišljenje Buharife. Naci tawaf za što? Za hadž, za, za umru. Tawaf i sa'i za umru i hadž za za što? Za hadž. Ja, međutim međutim, međutim, znači ono odma da kažem sada Kiran se, znači pogotovo sada Ređe obavlja. Jel Međutim, da znate da džumhur dozvoljava tako. Kod nefes, treba dva tavaf i dva saj. Međutim, ono pitanje, koje je, tako da kažemo aktualnije, jeste pitanje koga mu temetja. I to je ono što većina ljudi danas obavlja, barsovi prostor. Znači, danas ljudi obavljaju temetu, što znači obaviš umru, onda obavljaš obavlja hađ. E, do... e, gledajte sad. Šta je sad pitanje? Znači, sad je pitanje. Došao si u neku. Obavio se tavaf, obavio se saj i skratje okay. se obrije se skinu se hrana. Ope se buku hrana. Otčos narafati, Minut. Muzari. Ja uh, na minut batio se do šosi. I obavio se tavaf il fada. Tavaf il fada vrani Ja tako, tavaf, hađiski tavaf. Edo. Po se njega, sajde. Imal saj posle njega. <tumat> Ima'l ima mutamatiya sa'ya? Ima'l. Ima razila ženi kudunama. Znači od imamo sada dva misljenja. Prvo, znači, mišljenje koje glasi naci, da imaju da imaju dva sa'ya. Da imaju dva sa'ya. I to je mišljenje jumhura. Znači to je misljenje jumhura. To je misljenje jumhura. I Allah nebude znane da je to misljenje ispravnije. I ispravni. ovo misljenje da bin barse. Znači ima tawaf, ima sa'ya. Međutim drugo mišljenje glasi, Znači da mu temetja, da mu je dovoljan samo jedan sajnj. I ovo samišljenje prenos od jednog broja salafa, znači čisto da znate, ovo je korisna informacija. Znači prenosi se od Ibna Abbasi, prenosi se od, od Ata'a, i od Tabusa, i od Mujahidea, i od Said ibn Džubeyra. I ovo je jedan rivajet od imama Ahmeda i odabro ga je šeyhu l-Islam ibn Taymiyyah. Znači ovo je jedan rivajet od imama Ahmeda i odabro ga je ko? Odabro ga je šeyhu l-Islam ibn Taymiyyah. To jeste šta? Znači da je mu temeti dovoljno samo ja. jedan, da je dovoljno samo jedan saat. Na to ćemo se vratiti. Mijema će, da ga Allah nagrađe Hadis, će nam pojaviti ovu meselu, ovu meselu malo više. Dobro. E, sljedeći, znači, imamo li vakta još? Dobro, Dobro, sljedeći Hadis, znači većinu usvari smo, znači pazite, ja se ja dosta puta ponavljam, ali nekada možda ima korist od prvo da nam se malo slegne, a drugo što nekada kasnije dođe hadis, znači već smo, već smo pojasni, ovaj hadis smo već pojasni. Znači sljedeć hadis od Ibna Abbasa, znači da Božji poslanik salatu sanan kada obavio tawaf i falda, znači da nije, da nije, e, znači požurio, na, da ni ubrizo ona prva tri, da ni ubrizo prva tri kruga. Rekli smo da se prva, da se prva tri kruga ubrizaju samo kada, Znači, kada kada čovjek tek, kada čovjek tek dolazi. Prenosi se od Ibr-Abbasa radijallahu anhu da je vjerovijesnik sallallahu alaihiho sallame ni ubrzano hodao u sedam krugova kada je obavljao tavafu i falu. Znači ne znači, znači. obavljao, on se so obavljao samo prilikom prvog tavafu. Prenosi se od Ibr-Abbasa radijallahu anhu da je... Ovaj hadis koji je zabilježio petelica u termizije. Petelica osim termizije. A sahihom ga ocenio hakim. Prenosi se Odanesa radijallahu anhu da je, je vjerovijesnik sallallahu alaihi veselame klanjao podne i Kindiju, Akšam i Jaciju, potom je zaspao na Muhassabu, zatim je otišao pravcu Kabe i, ot, e, i tavafio oko nje. Prenosi Buhari. Prenosi se da iše radijallahu anhu da to nije radila. To je e, zastajanje na... Ebtahu. Ebtahu i govorila je Allahu poslanik e, je tu bio e, sišao zato što je bilo mjesto koje je najpogodnije za izlazak, pronosi muslim. Ova dva hadisa znači da znamo, znači Boži poslanik Anihi se nam kada je kremao znači Samini da obavi tawafl i fada, znači svratio je na ovo mjesto koji se je ovo Muhassab. Znači tu i tu odmrio. I znači sada je olema govorila znači ovdje je Hafiz ibn Hađar spomenuo znači ovaj hadis, znači hadis Nasa je opis, znači toga da je Boži poslanik sallallahu alajhi wasallam odmorio i onda je spomenu znači govora isha radijalallahu anha da ona to nije, znači činla nego da je govorla da je to znači samo mjesto je poslanik sallallahu alajhi wasallam salati što znači ovo je slično onoj meseli slično kojoj meseli koji smo spominjali ulaska u Mekku znači da li je znači da li je sunnet da se uđe kako je Boži poslanik ušao ili nije sunnet znači vaccinavole me na stanovištu Naci da je to, znači da je to pohvalno. Naci da je ovo sraćanje na Muhassab, da je to pohvalno i da je to sunneta poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ma se prenosi od jednog braća, je pa da to nije pohvalno, nego je to jednostavno, znači tako zadesino da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tu sura čudomir. Usa kun suncaju, znači kao što kaže Načini kao što su spomenuo danas učenjaci da nije velika koris od poznavanja ove mesele u smislu praktičnog zato što danas taj dio mekja muhassab znači pretvoren znači iz grade u, u puteve i tako dalje i tako da čovjek znači kad bi tio da se znači možda može jedan jedan da se u najbliži mesdlično to tome, uglavnom znači ne postoji mjesto kao što je nekada kao što je nekada posto. Evo. Velajte kada čovjek završio sa bacanjima znači vino da je bacio od dana 11. i 12 ili da je bacio 13, tada je završio sa obradima hadža skoro. Ostalo mi je samo još jedna stvar da uradi koja? Oprosni tavaf. Oprosni tavaf. Znači, ostalo mi je samo da, da učini oprosni tavaf i to se zove oprosni tavaf. Zašto? Znači, zato što čovjek napušta zato što neku. Međutim, kakav je propis tog tavafa? Da li je sunnet ili je obavezan? Znači, to ćemo vidjeti iz sledećeg hadisa. Krenuo se Isad ibn Abbas radijallahu anhuma da je rekao ljudima je naređeno da im bude posljednje vrijeme na hađuku kod Kabe, to jest da obave Tawaf ul-weda, osim što je olakšano ženi u mjesečnom ciklusu. Do. Znači ovaj hadis ukazuje, znači spomenut samo da većina ulemena stanuvište da ovaj tavaf obavezan. Da ovaj Tawaf šta? Obavezan. Na osnovu riječi umiren nas, znači ljudima je naređeno. I koga ne obavi, znači obavezan je, znači obovezeni je krv, znači da, da zakolje da zakolje kurba. Međutim, znači normalno izuzeta ko meko je znači žena koja je u hajzu. E, druga stvar, znači jeste da prenosi se od jednog broja selefa, znači od jednog broja ulame, gdje su smatrili da ova je tavaf šta, da ova je tavaf sunnet, i da ga ga ostavi da nije obavezan, znači ništa da učinima, da većina ulame na stanu šta, da ova je tavaf, da ova je tavaf obavezan. I još jednu stvar i zadnju stvar koju ću ovdje spomenuti, Znači jeste, da li je znači, ovaj tavaf od hadžski obreda ili nije. Kako se dobro? Da li je ovaj tavaf od hadžski obreda ili nije? Znači, Allah najbolje zna da je ispravnije da ovaj tavaf od, od hađskih obreda. Mađutim, jedan broj uleme je bio nastavno išto je mišljen šeha Nisala Bihne Taimije, a to je, znači, da ovo nije vezano znači samo za hađ. Nego koja god osoba dođe znači koja god osoba znači da je ovo da kažemo zasebani bad a to je koja god osoba dođe u meku i želi da napusti meku da treba da učini da treba da učini ovaj da treba da učini ovaj tavaf Dobar. međutim eh, ako uzmemo pominjanje džumhura da je ovo eh, sastavni dio obreda znači da je obred obred hadža dali ovaj tavaf vezan za umru da li ovaj vezan za umru? Znači nije ovaj tavaf vezan za umru. Ovaj tavaf je vezan za što? Za hađ. Znači ošedo napominjem, kođu umhuru neme ovaj tavaf je šta obavezan, kođu umhuru ovaj tavaf je sastavni dio hađa i kođu umhuru neme ovaj tavaf nije vezan za što? Nije vezan za umru. Nije vezan za umru. Znači ovo ovaj je rezime. Znači da ovaj uprosni tavaf šta je obavezan da je sastavni dio Hadža, i da nije vezan s ovo. Međutim, znači, mimo ovog mišljenja postoji mišljen koji kaže da je to zasebni ibadet. Šta znači zasebni ibadet? Kogod hoće da napusti Meku, da bi trebao da učini ovaj talaf, Allah, Allah najbolje zna.